بسم الله الرحمن الرحيم با جل یاو طرریف و حد ولا صميح بعض د پهغیان نه سړی کې ک اقرار په حد سره و کې معین نه کې چې دا پلانکې کار شوي پلانکې شوي دیې دا حد کرګی د به ماما چې او سړی را وونه سلام تع دلهپ مرزه حد رسې د ل د قایم نبی علیہ السلام و توفر او دستی کڑو ری کلجی ترالی آو منزی منگس روکو ری او منزی نوکل رو نبی علیہ السلامی فا این اللہ ایزها فا این اللہ قدافانك زال لا پاکتاتا ماتی کرل ندین دیو خبر معلوم شاہد چی نفسی و خبر بانی بحث نقیمی چی صلح اقرارو تارو مجرول و تر زوبوري چې هغه تعين نه کړي ندي ستلیم مجبور اعتکار کړو ممکن نه چې اذنه کم کار سکر شو امو موجب د حد نو ولیکن تددغه ایمان پوجبانیا کار د سرکار کینو چې دا موجب د حریت نه کوئی او دام شته چې اسلام سترانت دا وحی پذیران دی حال وشو یي دې سړی ارتيقام د کبیرین نه لیکل ارتيقام د سړي لیکل او سره پراودس واندره ماکې وای دغه امتحان په دغه پیښه په حضرت او ان الله او ان الله تعالی او ان الله تعالی او ان الله تعالی او ان چکله خلق پک شک شوبه کی ګریدار کله شي aye دغه سلسله کې دی حل کې دی شي کنه شي کې مکم کتاب القضاء کتاب د یو باب تر شوی دی بابون کې دین حل یحبس بی فقرز کی څوک حبس کې دی شقیق کې دی شي کنه شي مندکی د حدیث کرکلو اظهر بن عبدالله حراری وای او قوم دا کلعینونا دا او سا سامان خطشوه ندیو تومت و پس کسانو دا جولاگانونا حاکا جمع دا حائقنا نا بنال منال چکی دا کپرو دا سادرو دیتو دیتو جولاگان ندیو نعمال یا بشیر ترال ادعا صاحب نبی علیه السلام فحوثهم ایامن ناغا ایسارک لسورزی حق کی حال مکرے سبی ثابت نشو ثم خلل سبیلهم بذی لار خالق لہ زادک ولکم خلقو سامانچ پټښو او کنه عمان سرال اور ته وی چتا دی اوپرخو ده بغیر د وحلو نو بغیر د امتحان مقصد دا نبرغ دا د بول وی وحل بری وی تنوبر من بشیر رجرا ہوں افتصخ خلو سلام علیکم کله تاسو هوغو کې زه ورغومم که سامان نه خو تاسو ملګانی ته ور هوئ څنګه چې موږ ملګانی والي هغه قارشو کې درته د الله د حکم د رسول الله صلی الله علیه وسلم ما چې وحل سوري نه ده حکیمه چې کوم دې معلوماتو کی تحقیقاتو کی او بغیر د وحلونو تحقیقات او معلومات کیږي او حل ته ضرورت نشته کودا چې مسلې کودا چې خلصي چې او بغیر د وحلونو لغون حل نوزي او بغیر د ټاکول نه لغون حل نوزي د کډي زمانه کې نبي حکیم د پارس دیه ګونځیشته خدای خبره ضروري نه خامه ها یقینم جوړ شیدې سریو ګنا نه کړې او اسی تا په تعلق په تهمت لگوله او تاسو هغه ډبې و هيو کتابي اړ نه دی مناسب وای باو ما یو توپی ساری بعد بیان د احساس کی چلدات کټ کی ریشی پاک کی د سرقه غلات و افضل المال من فرز خفيتن دې ته سرقه وي کمال واغستلې شي دا محفوظ مقام نه واغستلې شي پپټه واغستلې شي کمال نه یې تام نه تاسی عام تاسو دې یو چې محفوظ نه واغزن چاو دې حد والا سرقه خفيتن نو کارو دا غیب خپل صورت تنری یا لڑتی یا ڈاکئی او سرقی د و, و غیبانی هومنکی گی شرعی تیوارس بیا دا لاس چکٹکی گی نو سمرم مقدار کی دیوارا کی پتح الباری سیو شل مذہبا ذکر کردی او شوکانی سیو یعولا ذکر کردی او ایچی دا غب شل و رجم دی دغه م زبو تفسییل لا چې د حسې بری د ی ظایری او بعضې خووارج جو پنیبان دی کچار ل پټکی او ډیر دی خلاص د پټ کې ایمانمالک پهحمتد و چې پرو به دیینار کې یا فری ته راهیممو ک لاس کټې نه پهزیات کې نه اگر دې مه مالک سيوي ورويات د فقید درای مه محمد راغلی ا د امام شافعی سي پنځه تقدیر درو بي دینار و او امام غانو پای امام موسی امام محمد سي پنځه باندې پورا دینار یا شرط درای مه شرعی بیا دینار په مقدار مالي او یا لث شرعی دراغې صحیح روایتونه لی اسه لیکي چې دمیرې زران په زمانه کې کما قطه د هيت شوره یوپا سمندمه جن کې شوره مې جن 달ته وي خو دغه سمندمه جن مبارکې روایتونو کې اختلاط ده چې نه چتا زګورې نو نبام اولنی روایت مدام عالمی جدا روبا دینار و او یا سلاس تی دراہیم خودا غی قیمت شوید خوروز نبام کتا سگریہ و حدیث تب دلائی عباس تی نباکی و دی قیمت رغلد ید و رجل پیمی جن قطع رسولم ید و رجل پیمی جن قیمت دینار و عشرت دراہیم اصل کې مرکزی شي پدې کې دا سمنل میجر شو او میجن کې روایتونه مختلف شو او چې روایتونه مختلف شو نو چون باب ده حد هغه روایت اڔل خديج پاکه ټول روایت جمع کی چا شر دراحم روایتونه رواق پرې کې دا ټول روایتونه جمع کی هو کته د دینه قبر بر روایتونه باقی نه جمع او باب ده احتیاط او د لاس کټکولم د مسمهوري کارخونه دی که د خبره غونې دی بس سوغځکه او زرتي طلعت کټکوا شریعت کیږي کما حدود دین داغي مقصدم د خلکو جرایمونه زتوري د دېزه چیغه مخه راځانه لاس کټکول <سؤال> یا سو کو جلی اور دې دا مقصد د دې انسان غلا وکړه او اصول باندې غنوا ده بهداغه آزادګری تعذیر کیم د وقت ورکولېش هغه څنګه سره کوم کې شي ځان نثم کې شي او حج کوم نه غیر پاراګا مستریم دا کې داخل <سؤال> قبرنده قیما ثلاثه یا ثلاثه قال الله قلنا ما بی وسړی چې اغلاق کړو تر ډال من صفه النساء د دلې د زنانو نه صفه غدلتوي د زنانی بي څکره ونه سمونو سراس درای چې دا وی دې سي درې دراینه ها مې په لاره د سن احمد مله رسول الله محمد رسول او باندې امیا واسو دلامه په دا حدیث دې دې په مبصده دلی نه ولید بل هدیث هم د غیر شنه باندې کلام دې چلا قطع قله ولا مهر قل من عشرتي اغا روایت بانی کلام مشتری کن دی روایت رو پوجای نور صحابو در قطعو پوجا اغمو ایت شاید وید باو مالا قطع پی باو دی ببیانده اغشکی چپاکی دلاز کت کول نشت تعذیر مالا قطع پی باو دی ببیانده اغشکی چپاکی دلاز نشتا پدې کې دی جواب دې ذکر کولا چراغ پنوم کې اختلاف په باجوینه میں پیلو اباذي واسي ابن حبان سرق ودين پټې کړو یو لرګي حایت رجل نباغ دیو سړینا په هرثو تیهایتی سيري نای نل کو په باغ د خپل مالک کې هرج صاحب الو دین راوته صاحب نظر کې ودی دغډکو مکو توې خلقناری د اویر ول دکې نه به منډو د لاراستعدال العضلی مروان ابن حکم دلم د امدادی او خپل خلاب د امن د مروان ابن حکم نه او د امیر د مدینه په دغه وخت نو قید کو مروان علماء لره د دې او کړه د کټکول د لز دره نو الله مالک د غلام تحریمې خدیج رضی الله تعالی اغنيته په څوکړې ورکي نو خبر کو چې دا وريده ني رسول الله صلى الله عليه وسلم مي ويولو لا قد سمر ثمر ولا كسر چنيش الا كټ کول په مي وكي او نه پکندل نو نو ني چې کم کړل لکثر روس ته تفصيل کوي فقال الرجل نور ته لي چې مروان زما غلام نه ولري او اراده کوي د کټ کولو د لاس داغه ازما دا وګدان چې زمان سرلان شي په تربداغه خبره کې په سچاوري دللي رسول الله صلى الله عليه وسلم نه فما شاء ما هو راجو نو سدي نو لاړو د تراراطي مغديج تر دې چې راغړ مروانی ناکم وخته او ی راپی موریدللی د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه پرمایل لا قطع في ثمر ولا كثر جلس کټ کونيشته په میوکی ان پکند کجرکی امر کومروان وګلام نوازات امام داوودی نه کسرمانه کی الجمار جمارتن کیدلی کجرو پری وونو کیدلی سپینو انت کی جاول شانی غون وانت کی و دې ګلاس کټ کول زګنشته چې دا شرز نه او میوکی هم داغه مسله ده پوکه هرز نهي زګلاس کټول <سؤال> پکی نشته اگر چې باجی اي مون منقولي چې کوم ميوا په باغ کې دنهوا ربر په حفاظت کې ریش په فقې دلاس کټول ریشتي چې مقدار د حساب ترسيږي حديث د ظاهر نظام معلوم شو چې دا محفوظ نه وي دلاس کټول پکی نشته مولا چې دا اصل دينه چې کم سريع الفساد اولاد پر قول فرض کی رضیچہ غسریع الفساد نہیں و یہ قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا محمد بن محمد قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى بن محمد لگتا ہے حضرت جن تصویریں نو خیال کی قدرت لوگ تباق کیا لے ہم دقت سے حدیث نور کی سنو خدا میں ہوا ٹھکرا دیکھ پل در دا یا پھر ہرز کی بازی خلق داستی دا دا که چی میوای غشو که کنان در کجور و خواهدی نایی غنچک کلتی ویزان که چی چی چی اونی کتی، چی ویزان که چی، او چی کلنا جرین ترالا دعوسم، دعو حفظ و حرز کی شو که باب القطع في الخلصه والخيانة بعد بيان لاذکت کولو کې په خلصه کې او لټ کې او خيانه او په خيانه کې خلصه دي ته وي چې څوک کار اخره چې نه شي کې وي ته دغهمره قطعه لا خطو یو یو لر مشغول کې او بدایي ذاتي موبایل او تخت او منډي او چر نو ده نده ته خلص حدیث کوته نو خبرې له شورا من او خیانه تم دې لري چې استاد دوکاو چلو کی په مال سٹاګ نو دې کې څنګه چلے د غشتی را لاس کټ کول غنشته نو حدیث کې رااله لا سال المنتہیبین ته پلټكون کې باندې قطع لاس کټ کول او چا چې لټو کو لټي مشهورہ د جمعہ متی دی او د سپید سرند باندې بیر اسلام دا میج له سال الخائن قطع کله نتجلس لی لاس کټ کول نشو دغم چې داغه جمهور مسلک ته چې پدې شیونه کې د لاس کټ کوله لاس کټ کې نه غلا ده او دا غلا نه داغه مسلک له شوا په وره ده نه پوره امام احمد فیصل بن راوی په نه په کزو پره او ته منسوب دي چغوی پدې کې د لاس کټکوال شته جمهور وې او ګنګوهره مولا په کاوکابې دوری کې عمل کېدلی دا لاس کټکوال د په هغه شه نو شیرازي چغبار برکی چې خلک دغې نه انفجار او دا مور په کثیر نوات کېږي نو زه کومې کې د لاس کټکوال نشم او خیانه چې بل څورانه د دې خیانت نشته یوې خیانه په دې څوک کوي څه ول مال <سؤال> ورکړندو په ويل کې بوږي احساس سره شريکي فائدو مزګه په دې کلاس کټول شه دي دا مانام نه دا چې غني څوک یې انته توګه رسول ټوکي نه ځانې کلوټه په طریقہ په قوت سره هغه سره کبرا د پکه سختري نه سردار او قناه د دې چې به شرمې پوهې کلو نو به شدت تاذير او دغه سره سلام ګرم سلام خخ ان يا احمد بن حمبره ان الله قال ان ما يور دجنه ياتين زياده قال بدايه صدره بن عبد الله بودي حديث سنن بني ما ابي اوصف كلام وکلوه بن جريح ده حديث سنن ابو زبر نه اريد او دي پان ذکر گئی جريح بارک دے مجلس لیکن بل طرف ده حدیث امامی ترمیزی نقل کرده ده او ده حدیث صحات صحبیت کرده ده او حافظی منظری سی بهم ها ده ده حدیث و تصحیح صحبیت کرده ده آغایل نی چه بازی روایتونو کیلکی مصنم دابدو رزاق کشتے چه امن جراجو اخبارا نی ابو الزبیر سنگوی رکان اخبارا نی نتا اخبار نی مصنم دا خبارا کئی په دا حدیث کې د حجره او د لنډه <سؤال> حجره په واستری ایسنه ځای ځای هغه په سنن کې ذکر دی دا <سؤال> حدیث منقطع او قبري سند <سؤال> لري لیکن نور علما نه له طرفه کې موافقه اونې بابن پیمن سرقمی نحیر جنسو چه غلاو کی نمحفوظ مقامنا پشرائیتو دغلا کی چیزاز پی کٹکیی نو یو شردام نے چیزاز محفوظ دین غلاو کی نو علب قلاس کٹکوالے کی کفیر از نو بیابادی کی دلاز کٹکوانے شیم دغو جنہ چیزنو دی احناو پنیر باندی دا قبر نچی چا دا کپن کټ کټ کټ باقی دا کټ کوونی شته د جمهور مسلک ته څررد شرط ته الحمد داوودی زایری ساتو غراوی هغه څررد جنیشن هغه نه چغلاو کوو دا کټ کی ماذ خلقو د امام احمد ابن حنبل ذکرهم دا اهل زوایر سره کله دا نسبت کده نسبته صحیح نه الله خود دی دغه حدیث کړه صفوان <تصفيق> بن مویز او له حجمان کی الا خمیسه تن په کاملوانی زممو او د دیر شروعو یو څلې راغلو وې ته تو زمان څلې ونی ولې شو نو راو ته سنی صلی الله علیه و سلم تا نو امر وشو په دماني چې لا دې کړشي تا یې رمضان د دوه د شپې دې شپو کې دې څلې لاس کټی دې مارلته نېبا ولدا چلوونکي جوړ کړل <سؤال> او رسول الله عليه السلام په ماوي آیت الله دې کټکې دې شوبو د وژینا ما پیدا هرڅ کولې ده او زو نسیا کوم سمندرې به ومانه راګي چې به شو ستې کې نشکمه پیدا کول دما ته د الله پیغمبري په حل لا کان ها ذا قبلان تیات یعنی به ولینو دا کار مټ کې درازلو تانا وخت در تاسو ستانه پدس تر ترتون مخکي چې دشي چل شوې او دا ما یې نه نو راو چې او دې چل پیښو نه بیا دې د ور دانې کای ما سلام ده دې چر کل جرم وکي او اغریز په پټ پټ باندې دې عالم غلب شنو ته کنيش ته په چکارو جوه نه غلب غلب کې دې نقصان جوړي دې زمانہ کې را جرمونه چې وخت و وخت ولې په میډیا باندې سزا یې په میډیا نه راځي ته مجرمي به شغلت اما مسله ترې د بی زمانه کې څنګه کیږي چې مدنچا ته یو شی پټکړې او باغ خرد کیږي دا نه دي مسله رسې باندې ډېره کلاس کټګورۍ شته کني شي تر په نو باندې په دې کلاس کټګورۍ شته ښه به کیراو اولمت امام ابو یوسف شافی احمد دوی کلاس پټک علې دې حدیث نه یې ځلاندې لیکن موږ ورته و چې دې کې ګوري تاسو لپاره سوچ وکړئ دې سره خدایو دې ما خرچ کړو دغه ایجاب کوو بل <سؤال> طرفه قبول نشي مدابه نه نشو علاوه دې کې شکر ادا دې دا بیا تاسو لو تاسو دې وخبل خبر خبر دې جما قبول کوو او دې شو بیا دې کې مختلف دي فینجی مستنی پرستا غی ذکر کئ بعد روایت اند ما د مې چې پس سره قا خمیستن ملته تراسی او باگی پس تلو منته تراسی پس ته قذا فصاحبه فقخذ او دین کې په نامه بن مز جو توسد رداو 5000 کاغذ رداو کاغذ صاحب اوغه د 500 ابي النبي نوین روایت اند ما د مې چې دادر سرلاندی ودي کو په اتفاق دې هیرز فباند معلومات چې علی په دغه پاس اگر چي کې مدينه خدای خدای چې علی علی نه دی علی دی دا ډیره دی چرونچې دې کېم تقریبا اتفاق ته چې وسلو د مخه تا صدر پروته او چاوته ستو د هیرز نه اگر چي دې یقین لا چې د هیرز نه ده لا مختلف روايطنا مستنف روصة ذكر واي بابل في القطع بالعارض لا جحيدت لاس كتول فعارضة في شكلة انكار وشكلة مقصد تا ذکر ته سو په سوال باندې سامان ویوړو بیا به چې چې زمونږه سامان راکې تاسو ته خپل کار کړو دوی شي سامان انکار وکړي نور دې صورت کې څنګه چې لاس چې پاریت کې لاس کټ اورشته جو جمهور من تک دارج پاریت کې لا سټکوله تعذير بغيشته خلاسټول نشته اوروده دي حديث سنني دي چې مخزومي زنه نه چوا محکم راځي چې د دې کې څه په رشوي ده نو ایت تسعير المتا وتجحده سوال به سامان نو توګه به انکار کول اورست عايشه نه وای چې استارت امراۃن حلیہ ان الد علی الانی اناس یعرفون چې دیمه دا دغه کوله کنه دا استعاره چې مشهور خلق به یاد کړه چې پلان کی زرا نه ګرنه چې باندې په شعر را کړه دا او ځان پیژندل لګزنی له څه غلوه دی خلک چې دا سی کی په دې طالب پیدا کی هغه ورنځره یو خبر شوم چې د ورځې حدیثه مکرلو او په دې کورزه به کوم مراهم درځ تلکلې دې ترني خلکو نه جامعېږي یو یو مدير ابن اوطاب یو ټوې چارو ثاني کې او دې ځان تاسو د تعالی جامعې درګي او خیر دې تنظیم پر سر پی سي په دغه شي کې د یو ني مغز د باندې مغز د باندې بلاګ د باندې بلاګ او چې کوم نه مفتی په کور کې ناشته خلک ابریزي پچره حساب تر او خلک دې چل کړي تو ابی کیا کرنا ہوگا ہاں ملیاں تیدا چلو چون کو پر الکا برخ کو جامند مسلمانی صالحلے چې ملایتیه مکتی دې شرکی نو بل بیسوک نہ کړي ہاں داتې سی بارا لا غزانانو او چارې په زغلو په نوموږه دې ستو به کار کو الله نبی بیر اسلام ده خطاب نه پار هو درې دو او نبی بیر اسلام امر کړو چې لاست کډشي لاست دې زنان کډښو او پخې ماکي کتا څه خلک نه حال من امرا تین تایو تین دې زنان ته وایي چې الله او رسول صدري کرت او در ک زنان وا باندې دونه خبري وکړي حدیث نه صاحب معلوم شوه کله شاهد پرې سره ګناه نه مافي په هزر ګناه مافي دو نبی او نبی له سره من امره طيبه الله هو اكم خلق چې وي شاهد حدود مكفرات ضروب ني و دین جواب دا کوي دا اینده نور ګناه نه کیه موږ دا پک ته ځان نه لګي حدیث کې دا ذکر داسی نشته ارام په غوښه نیور او جواب ما کې در زه ستاسو ته دې دقت د یوې شیوه کنه دا فقط پرېشتيار نه وشد دي دا غلو کوئی غل لذ غلنه نکړ کی وای ما جنون چغلاو کی یا هټ ورسي بل <سؤال> حد هټ نه هیڅوک کم نه نو حدیث کرام علیه وسلم فرمایلی چې دری کثم قلم را پښوي یو د ودنا تر څوره یخصوی او بل د وډینا تر څوره جوړ شوی نه او دریم د ما شوبنه تر څوره جوړ شوی نه دا یو خبره ده چې مراد د رفع القلم نه دا ګنا را پکې فات شو حقوق لري چې دو د لاس نه کم شهزایش د غي نقصان دې نه رافقې الاشباه <سؤال> ونذيره د پیټي کتاب نه علاوه موږ هم چې بېکرره پاكي پنديش په سريري لري دي چپاكي نایم پشاند مستقيم نایم پشاند مستقيم نو د دې کې دا ګډه ماپی دا چې نه الله باندې باندې ما لیکن حقوق لوګد چې کم زیاده کړی نو هغه نساقيت د سیمه شومم وای یو که هر څو سره مسلمان نبی شي نه خلک سره د دې نه نه ماشا الله دې بیان اني یواز په دې نه نه کلو دی نه طرف لا عمر ځم د دې باریکي امر او پرو مر کداري پرجم شي تیر شو پریبان دې باندې علی نبی تعالیب کرنا والله وجهه فوز یو کو د ریفه دي سهاله خلق بيده خلي وريده بني پلان جناي کړ عمر نه عمر کړه درجهم کړې کېدو بیا پر سراغ يا مير المؤمنين چې نيوي رسام پرماين دي قلم مرفوع دي عن ثلاثتين ان وانی النایمی حتی استحقیضا وانی صبیحی حتی یاقیلا ای بلاولینا ای بلاولینا ایسی چیدازی زنانی ویشتی کیا رجم کریش ایسی چیدیس خواست نشتا. نشتا مقصد دانیجی زن رجم کمب نپریخو دار نان دا غوط بیور علیش بریدانو بس پریخو او مرزن بیال اللہ اکبر نام صلحه دیره نازکه و چهسی نوز می جیسی خضا و جلوه اوز و پا گناه کی واقع شمه لیکن تبا ناسوال رزی چون مرزی اللہ تنهو سنگ دلسی و سرسری فی سلکیت دیمارکی علام آخرت تاهم دا خبر علی کرید چهزل کی دا علی وانتوب دا دو قسم یو ته مطبق وی او بغیر مطبخ وني وني أو مطبخ هو غیری دانه زړبزی لیوانه یو نه جوړی. په همدې له کار او غیری دا مطبخ دای چکل له حقی یو کل به لري وختوب راځي. رمره ځاو چې لاو چې دې مدابت په حالت هوش کې کړي. ادالې نهو د مقصد شو دا ثبت رکریشن به وشي کېږي نو شوهره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 يا طالب العلم انا انا اقول قال قد سرنا و واین دغه خطا یې ما ته پتی شو چې دې خریبم لري وانت دي ونيته و ها په غلامي يصيب الحد يعني نابالغ انسان چې رس یو کارو کیږي موجب ده هدي نابالغ مقلب نه لري لږ څه کم نه دی نه یو کوم دا دې پدې باندې کوم نه حد شي البته تعزیرن او طالبانس د بوله کیریش اوس او دا مونسن پیانو جیدا سره بالین دو کنه باندې دا چورانی وګر مټو ځنه باندې راته تل خورازیداږي خبره کوي چې دا په با لونه پرې زکيو ما دا غو بارک او په ترالتی شوی و چې دا ګمبالی غان د دې مسترونه قلم کی نو دیوبادا انا کټ اتوکر <سؤال> او اختراح و سودی کنید او چه او نویه قتل که او چه او نویه قتل که او چه او نویه قتل که شده نو زم پاک کموش داگی این بات نوشد نو جونده پانش شده خواه انله حد لا هرری فاصل په در می شوغیر او كبير کې یعنی ننسال د سوالو پهمر کې او د 15 پا دي بارهې چې ااطلااف مخکې کتاب جهات کېتاب شو شوي چې دا خبره اطلاق د که نه د ایمسی ولاق نه ده بلکې د نارینه د پاره چې پرېنو د علامات پزره چې بلوغ ونشي د سنونو پزره باندې کیږي 18 ها ها باوسا دغه په لاره کې او هغه په دې باندې په دغه پاره چې نه وي نو د مسولیت په اړه چې هغه د نړۍ په بانغ د وپیان د غل کې چې غلاو کې په غذا کې د ااس بې کټې شي کل شککت کې دی کې د هی تر کړی دی جناادی وې بي یوي چې مونږ د ب ارت سره او په دراب کې یو غل راست شو چې راغنم مستر او غ یو کخه پر غلاکڑیوه. دی روایت کی بختیر اغلی و بازی شاریگینوی چی دتی ایباشینو خد ایباد دا اغا پندو کی توی چی خلق بکی چامیگ دی اگر دا سنگ جا گوٹلی موٹلی دا زنانه خرسیو دا خلق دی پرونو کی لوې ماورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لا تقطع الایدی فی السفر نشی کټ کېره لا سفر کی ولو ل ځل غل او کدا کار نه ماورې د لا کټ کړي وې جنان جمامی او زای سی مهمه پر عمل کړي نه چاغوې په سفر کې اقامت د حدود نشی لیکن هم چې کوم جمهور علما دي او وایي چې قیام ده حد څنګه په اقامت کې کې شي نو سفر کې هور کې دي شي البته زمنګا احناب د تحقیق کيو چې چرتا په سفر کې داسې و چې لاس کړشي او دا یری چې د سړې بلش او د داري هر سر ور منہیق شي یا په سفر کلاس ټول نه کیږه هم قوت او دار العلوم اسلام تر اجازه وکلاس کې کټ اگر چې بازي خلقو داوید چې دا نورو ايمو مسلک ته انا په جدل تی باندې کټ کیو سیدنا رضی الله عنه باندې کټ کی دي حدیث نومداري استیناف کی چېو کین نه دلته راځي د سبيلي نو چې کچر تدي صحابي مسلم نواته دغلاس کټ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 او درې لا غداوی چې د کوم اخذ کړه د حرز نه نه لري اي مساله تاسو امام وښو چې کته شته او درې نه پېښ کېږي د حدیث کې او قبر باندې د بيت اختراخ چې د بيت احتمال کوو دا قبر حرز شو لیاز د کفن چې اخذ نه وسې د حرز نه اخلي غیر حرز نه نه ده لیکن بزر مجہود کې گنگوی ته دا سارن پوری سیدا تحفیظ نقل کړی دی چې ټیک دا کور په هر ځای کور دای شي کور غوښټنه او د دا کور نه چاغلا او خپلې باندې لاس کټ نو قبر کور څنګه غوښټنه د څنګه خیال دې و انور ووي د قاش نراوتې او په کې متي نش دې ورګېن او هن لاس کټ کول <سؤال> دې دي چې دا د شيرز نه نه نه دي چې نشو نو لاس کټ کول په کې ناراض تاسو پوجل خوچه خالی او دې ټول زمان خوچه تغلاو کړس او لاس کټ کول نشته ها له حدیث دې ځې کنه محکم چته پیته سره ساده او څنګه وی ذکر خلق تمر ګورې چې او کور دې کی په یو غلام یعنی کبا میلار سر پیږي چې له ور سره ملاله کوي وي صبر کوا قال ابو داوود قال حماد بن سليمان يطول نبش لري خلل ميتي بيته جواب در زهوري رو واي محمد بن عبد الله مولدين اني سلام دي او قال نه قال دغه مسله دا, دا, دا و و دايم دايم ده زمنګ د امام ابو په مسلک او د مالکیو علماو تحقیقدارو چې وسوال یو زغلاو کنو خېلاص بده ترې کړي نو مردا کم سره چا دې چې عادت شي کنه نو بیا غلا کوي بیغلاو غندګي په پاتې پرشي چې په دریم ځله وکړو بیا په کینه نشته په څور بلکې بیا حب دایم دې توبه وبس شو اپه حنا په دریم بوتیا بیا څراست کړي چې په ثور رمضان باندې اخی خپکټ شي او لنډه بوچې وشي دا دغه دوه علما ویلي هغه د د حدیث پیش کې موږ ته وي ګوري په حدیث څنګه دمرغره چې په ثور رمضان باندې پص بیاو کنه قتلې دی یو تاسو نه هیته دی حدیث د طول <سؤال> خلاف په دې موږ نه نه په مالکيونه نه اصل کی راہ حدیث سند پر اعتبار سرا پورا مضبوط امنے پدې کی او رويده مصعب بن ثابت ثابت رباني کلام او پری باب کی رسول رحمت الله تک کی صحیح حدیث اسی ممی ترمذی سی بمدا سی وی چناندی زمانه علماء د دې تذویرات لپاره وو تفصیللني سره اثر او صحابو ني تا کذاليري نهو تر دې شاغويل ير مال شرم راجي الله ن دې ټول دې سي کم چي سي نوحب سیدایم بش او یا چې کوم دی دا قطر تر کړي به سره مل پر وس او زجرندې دا حدنه یا پدې سټې کړي چې دا څلای چې وو مودې مرتد دا یو جنان دی حدیث کرا رسول الله چې سمج ترر نه وو پالقينه وو پیبيرین په امره کوو کې کوې کما چې ورمایناله الحجار او کانې په دې غلابانی خسره کابر کی نه دا <متحدث> چره اوزوه لکو دا مرتد شویهو غل راوزش نبیر اسلام تاوی قتل اے کئی د اید اللہ پی عمر غلائی کردن نبیر سمیلاس تکٹ کئی نبیر اسلام تکٹ کو بیانا ہو سی شد بارا نبیر اسلامی قتل اے کئی نی ہوئی غلائی کردن نبیر سمیلاس تکٹ کئی ولاستی کله خدای کشن بیا راش درمزلون نه به سره مې قطره کینندې وې په پیغمبره علی کله نبی سمې کټ دی وکی پیروځو درمزلون دې قطره کې لري پیغمبره لایک کړه نو یې کټه نو پیندام دراوځه شو نو سره مې کوي دا بیرو مين بوټونو کتلم کړو اسه کینندې بیرزل <سؤال> قریش کوم خبره وایته هغه وش صاریق <ساريخ> د غلا سټ ته چولې شي کني شي چولې دکړشي مہم شفیو احمد سی وایي سنت دی زمون پندبان دی مثلا د نادر د اری د امام ته پهوال دا که اغه دلغ چول سټا پدې کی خیر وګنو جوادی جو چي او کنه وی چې دځاره پرې جوړ لازم نری انه به له و سلام ټیک دې یو غلا ته چول دې د اسټینډ دراغه جنګي رسول <سؤال> الله د هر غل لاس 640 نیت پری ساوی فضاله ان یعبدن دی ویبم ته پوس کولود لا 640 د غل په سټ کې لاس سنتی نو نبی زن د غل اورې شو ولاته شو به امر وشو باندې 640 اچھا غلام وک نو خرې کاګر چې پهنیمه او کې په ش روپي لکه دا جانې په دا خرتهول <سؤال> او په ل تایررهعللییک نو بر چاانې غړیکه توخت چلې کولو له چې د لاس به پهې دو سره خلکو کې مسیې تغیر او تبیله راي پهد زمانې چې خلک کم د کار نه ته څو کم دی لاث بې کټ کېږې دکانې کې اوغو دغنی وسوګوی دي کټه اداره ته